Kapittel 4 Se, du är vakker, min venninne. Se, du er vakker. Dine øyne er duers øyne bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som har hoppet ned fra Giliads fjellområde. Dine tenner er som en flock av nyklipte søyer som har kommet opp etter vaskingen, som alle føder tvillinger, og ingen av dem har mistet sitt avkomn. Dine lepper er som en skalag i en rød tråd, og din tal er behaglig Som et stykke granatepple er dine tinninger bak ditt slør. Din hals er som Davids Davidstårne, bygd i skift av stein, som tusen skjold er på, alle rundskjoldene til de veldige menn. Dine bryster er som to kalver, en hundgassels tvillinger, som beiter blant liljene. Før dagen puster og skyggene har flyktet, skal jeg gå av sted til Myra fjellet og til Virak høyden. Alt ved deg er vakkert, min venninne, og det er ikke noe lyte ved dig. Måtte du komme med meg fra Libanon, min brud? Med meg fra Libanon? Måtte du stige ned fra toppen av anti Libanon, fra toppen av Senir, hermon, fra løvers tilholdssteder, fra Leoparders fjell? Du har fått mitt hjerte til å banke, min søster, min brud. Du har fått mitt hjerte til å banke med ett av dine øyne, med et eneste av ditt halskjedes anhäng Hvor vakre dine uttrykk for en givenhet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke dine uttrykk for en vin, og duften av dine oljer en all slags vellukt. Av honning fra vokskaker drypper stade dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som Libanons duft. En tillukket hage er min søster, min brud, en tillukket hage, en forseglet kilde. Din hud er ett paradis med granateppler, med de mest utsøkte frukter, hendna planter sammen med nardusplanter, nardus og soffran, krydderør og kanel, Sammen med alle slags trær med virak, myrra og aloe, sammen med alle de fineste, velluktene stoffer. Och en kilde i hagene, en brønn med friskt vann og sildrende bekker fra Libanon. Våkn opp, nordavind, och kom in, inn, sønnavind. Pust på min hage, la en stufter strømme fram. La min kjære komme inn i sin hage og spise dens mest utsøkte frukter.